O dia 4 de março na história. Em 1861, Abraham Lincoln tomou posse como presidente dos Estados Unidos. Durante sua gestão, a escravidão nos Estados Unidos foi abolida e começou a guerra civil americana. Ele foi reeleito e, logo no início de seu segundo mandato, a guerra terminou e Lincoln foi assassinado. Em 1950, Os estúdios Disney lançaram o desenho animado A Gata Borralheira, mais conhecido como Cinderela. 1966 John Lennon, na frase mais polêmica de sua vida, disse que os Beatles naquele momento eram mais impopulares do que Jesus. 1971 Durante a reinauguração do estádio Otávio Mangabeira, em Salvador, um torcedor equivocadamente gritou que a construção estava desabando. Isso gerou pânico no público e causou a morte de três pessoas e ferimentos graves em mais de 500. Esses são os fatos que fizeram o dia 4 de março entrar para a história. Tenham todos um bom dia!